mau aku tak pilih. Tak ada. Tak ada ni ke ada kalaki khusus. Syalom jumpa. Ta'awudz billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inu wa nasta'inu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. وأنا أعوذ بالله من شرر أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مجلله ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ونهو لا شهود له وأشهد أننا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بارك وسلم أما بعد Auz billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Qad <tod> aflaha man tazakka wa zakaras rabbihis fa sallaha Bal tu'thiruna alhayata ad-dunya al wal akhiratu khairun wa abqa Sadaqallahul al azim wa sallallahu alaihi eh, wasallam Sadaqallahul al azim wa nah, sallallahu Innam ma bishku li tammima makarimal akhlaq kama qala sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum. Apa? Ya. Eh? Jadi <tuh>. alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu wa Lagi dan lagi. Tidak ada apa. Tidak akan tidak ada satu waktu pun yang boleh, kita, tuh berhenti, daripada Mensyukuri Nekmat Allah Subhanahu Wataala. Setiap saat dan keadaan itu semua Nekmat Nekmat Allah yang Allah bagi pada kita itu setiap saat dan keadaan. Nikmat Allah yang Allah bagi kita ni bukan sekali sekala bukan seminggu sekali, sehari sekali. Setiap saat dan keadaan tu ada nikmat Allah yang Allah bagi setiap manusia, setiap makhluk. dia Sebab itulah setiap saat kita harus mensyukuri nikmat Allah semata-mata. Antara di antara cara untuk mensyukuri nikmat Allah lah kita wa'amma bila yang mati rob dikah, Nah, ada pun nikmat Tuhan kamu ceritakanlah. Cerita kan, yang cara untuk mensyukuri naiman Allah ni mencerita kan naiman Allah. Alhamdulillah, syukur Allah semata-mata bagi kita naiman iman, Allah bagi kita naiman Islam, Allah bagi kita naiman kesihatan Allah bagi kita naiman apa ni, apa, kekuatan, Taufik untuk mentaati perintah Allah, Allah bagi kita macam-macam naiman. Kan? Dipercakap kan, Di antara salah satu dia boleh cara untuk mensyukuri naiman Allah. Yang cara bateri nata pun cara falsi memboleh. Rasa syukur. Kemudian dengan mengucapkan lafaz lapa tertentu macam alhamdulillah <coughs> banyak mati kita tiap masalihad ataupun alhamdulillah anak kuliah, <coughs> ataupun alhamdulillah sejauh itu, ataupun kita sudah berzikir kepada Allah swt, ataupun kita mengajak manusia kepada Allah swt dakwah misalnya dan juga dari segi cara perbuatan taat perintah-perintah Allah, Semayang-semayang solat, -semayang, baca Quran dan sebagainya lah. Ini banyak cara untuk mensyukuri memang Allah ni banyak caranya. Lah. Albi fauli fi'li, hati mula dan perbuatan. La in la aziidannakum. La aziidannakum lam tauqid. Nun tauqid kafilah. La aziidannakum. Pasti dan pasti sesungguhnya aku akan tambahkan nikmat. Bila kita lagi kena <coughs> nikmat Allah tu bertambah macam kita bersyukur la in kafartum in azabi la shadid kalau tak mensyukuri nikmat maka dimina azab tu lebih jadi <coughs> kita kena sentiasa bersyukur kepada Allah taala saya nak cakap menurut nak buat majlis ni pun dengan taufiq kepada Allah taala sebab saya suka -suka rasa rasa lah saya ada kemampuan untuk menyampaikan taklah kalau Allah tak izin Allah tak pilih Allah tak bagi taufik tapi hidayah saya pun tak ada nak bawa apa yang tuan-tuan ni pun tak boleh nak datang Bukan, aku ada masa free Aku ada temeraan, aku kereta baik Aku boleh datang, aku jauh-jauh Ataupun rumah aku dekat sini, aku boleh datang Ataupun aku tak ada program yang berkumpul maghrib ni Aku pun tak apalah, dia suruh lah Bukan, Ini semata-mata pilihan daripada Allah SWT Allah SWT nak pilih satu hamba dia tu Untuk berada dalam ketaatan Berada dalam kebaikan Allah pilih seibu kali dulu dia Ok ini kita patut rasa syukur Dalam berjuta berbilion manusia ni Kita di antara lah lain bukan lagi kan Kita ni di antara orang yang Allah pilih Untuk berada dalam suasana-susana ketaatan Majlis-majlis ilmu Majlis-majlis para malaikat Kalaulah kita ni diberi misalnya lah Diberi oleh Allah Kasyaf misalnya Pasti kita akan nampak Pasti dan pasti kita akan nampak Malaikat ni sedang ber berpindah-pindah Sampai ke arah Allah SWT kalau Allah daripada kita kasyaf kita akan nampak ni malaikat bukan bertindin-tindan daripada dalam majlis ni sampaikan arah Allah Subhanahuwataala bertindinya staff malaikat ni dia ketentuan dia gerak macam staff macam kita macam ni kan malaikat malaikat mesti staf dia bertindin-tindan sampaikan arah Allah Subhanahuwataala dan nanti habis selesai majlis Allah akan tanya bahai malaikat kamu datang dari mana dan kami baru saja balik ataupun baru saja bersurai daripada situ majlis Oh, jadi apa yang mereka buat dalam majlis tu mereka telah me menyebut-nyebut namamu ya Allah memuji-muji-mu dan juga menyebut apa ni kata-kata ataupun kataan para kekasih-kekasih kas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. apa yang mereka mahukan? Saya ya Allah mereka semua ini yang mereka mahukan syurga. Apa ke mereka pernah lihat syurga? Kita kita belum pernah. Bagaimana kalau mereka tu kalau lihat syurga? Kalau mereka lihat syurga lagi lagi, lagi, lagi lah dia akan berebut-rebut berlumba-lumba untuk masuk syurga. Ah, apakah mereka ingin berlindung daripada apa? Mereka ingin berlindung daripada neraka mu ya Allah. Apakah mereka itu pernah lihat neraka aku? Cuba kau belum, mereka belum pernah lihat neraka mu ya Allah. <tuh> Bagaimanakah keadaannya kalau mereka misalnya pernah melihat neraka aku? Sudah pasti mereka akan menjauhi menjauhkan diri mereka daripadanya. Dan apa yang mereka inginkan? Ya Allah, mereka inginkan keredaan dan keampunan mu ya Allah. Jadi Allah pun berfirman wahai malaikat Tersaksilah bahawa sesungguhnya aku telah ampunkan mereka dan aku redha benda mereka Perkara-perkara yang raib yang sedang berlaku ni yang kita tak nampak Kita tak nampak tak. Kalau lah kita nampak benda itu 24 jam lah kita dalam ketakatan Tak ada masalah kita nak Satu, Kita tidak akan siasikan untuk perkara dunia Perkara selain daripada akhirat Hari ini disebabkan kita tak nampak lah benda ni Hanya diceritakan dalam hadis saja. So, bertentunglah kepada iman kita. Kalau kita benar-benar yakin dengan sabdaan-sabdaan Nabi, firman Allah Taala, pasti kita akan dapat rasa benda tu walaupun kita tak nampak. Walaupun kita tak nampak. Itu hanya rasa hasil ngalah apa orang aja kan. Kat mana majlis sana, tak itu lagi dengan dekat jalan-jalan dengan -jalan rahman tengok, semua orang kan? datang berdekar guna saja contoh je. Ini kita rasa macam alamah kecil, kecil, kecil. Tapi <coughs> kalau kita dibutakan oleh Allah Ta'ala Kasyaf yang kita tengok ni Kita akan rasa lah dapat rasa, Tapi itulah dia Sebahagian hamba Allah tu Allah bagi Allah buka, Allah tunjukkan Mungkin di antara kita ni Mungkin dia nampak Allah ma'alam kan Ada yang nampak? Kita sikit Allah <coughs> ma'alam Jadi kita kena bersyukur Di setiap Di sebalik ketaatan itu ada satu ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahuwataala. Satu subhanallah tu lebih bernilai daripada dunia dan seisinya. Sebut satu subhanallah saja lebih bernilai daripada dunia dan di sisi apa lagi kita pergi sembahyang maghrib berjemaah, <tuh> lepas tu duduk dalam majlis, majlis yang, yang yang memperkatakan tentang firman Allah serta Nabi sallallahu alaihi Kemudian sambil-sambil tunggu sembahyang isyak, lepas tu sembahyang isyak berjemaah kan? lagi kan. Lagilah ganjaran dia ada dibandingkan satu subhanallah kan. Jadi kita kena syukur sangat-sangat. Insya-Allah. Jadi kita sama-sama kita insya-Allah sebelum tu kita hadiahkan pahala bacaan surah al-Fatihah kepada pengarang kitab ni. Syekh ni, Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Al-Fatihah. Allah Rahman Rahim. Ini lepas bab bab lidah. Macam mana jadi lidah? Sempat semalam nginggal sempat baca selitan daripada riyak namunin sikit. Nak sambung 70 Musa tak mungkinlah tu. Kita pindah kepada bab yang lain insya-Allah. Dia ambil bila dengar. Pada masa dia Bismillahirrahmanirrahim waalaika dan wajib ke atas kamu Allah tanqila pada illa ila alkhairi ila khairin aw fi hajadin wajib ke atas kamu untuk tidak memindahkan kedua kaki kamu maksudnya melangkah lah, melainkan ke arah kebaikan atau hajat-hajat yang tertentulah maknanya nak melangkah tu pun aku sekarang ni, nak pergi mana ni kita nak melangkah ke kaki kita tu pun Kita kena dah tahu dah ni aku nak melangkah ke mana ni. Mana orang-orang yang ingin Orang yang dekat dengan Allah ni Yang ingin menjalani kehidupan ni, Dia nak melangkah pun dipikir Aku sekarang ni melangkah ke mana ni? Ke arah kebaikan ke Atau sebaliknya? Betul tak Sebab setiap kebaikan atau keburukan yang kita lakukan Untuk pula Langkah kita lah Yang kita nak pergi tempat tak baik misalnya Ataupun nak buat perkara tak baik mana kaki kita lah mula yang akan melangkah Untuk pergi ke tempat tu yang tak baik ke, ataupun baik jadi orang yang orang yang sentiasa menjaga diri dia maka dia langkah dia tu pun dia dia dikenya aku nak pergi mana ni Oh nak pergi surau mutqin dengan piaf sau ke ke kira tu kan ini kalau melangkah selain daripada tu misalnya nak pergi tempat-tempat yang tak baik ha jadi kat situ Biasanya orang yang pergi ke tempat-tempat tak baik Atau melakukan perbuatan tak baik Maksudnya waktu dia melangkah Dia tak fikir pun Jadi setiap langkah yang kita langkah Untuk pergi ke tempat baik pun Nanti ada pahala dia Sendiri Kalau hadis masyur kan Satu pergi masjid Setiap langkah Diampunkan dosa Kemudian dia beri satu pahala Dia naik satu darjat Maknanya dengan Baru melangkah pergi Belum sampai masjid lagi Betul bagi Mati tengah jalan pun Dapat pahala Siapa? So, Memang Baru melangkah Nampak tu Allah SWT punya, punya lah pengurah <tuh> Bagi kita pahala ni Baru nak melangkah ke arah kebaikan je Dah Allah bagi pahala Sebab kita sebelum nak melangkah tu pun Kita fikir ini langkah tu menuju ke arah kebaikan ke Atau sebaliknya. sebalik ni <tuh> <tuh> <tuh> Dan jika kamu berjalan Fala tas Fala tas ta'jil, janganlah kamu tergesa-gesa Tenang Cool, relax <tuh> Jangan tu, terang kabut, tergesa-gesa Jalan berapa-apa -berapa, kan ketika berjalan jangan tergesa-gesa sebab apa ter dalam hadis begitu tergesa-gesa ni amalan syaitan syaitan ni suka kelangkabut tergesa-gesa orang beriman ni tenang sayyidun layyinun almu'minu hayyunun layyinun kaljamalil anif orang beriman ni dia tenang dan lembut macam unta yang di ditambat ni kelangkabut tergesa-gesa itu syaitan punya sifat jadi kita nak berjalan tu kita kena relax cool tenang wala takthalu dan jangan kita sombong jangan berjalan dengan cara yang sombong fi mash fi di dalam jalan kamu tengah orang jalan kan ha oh, tapi ada dada, kan Macam mana, kan tengah orang tengah-tengah -tengah berjalan tu dah nampak nampaklah dia punya kesombongan dia dengan kebongkakan dia Kecangkukan dia wala tatabakh tara dan jangan kamu tabakh tara ni maksudnya jalan ha itu dalam ada yang? sana Pak Gili Gili adat the style yang tu Allah macam lagar ya Allah lagar ya. ni dalam surah Luqman Allah garang wala tamshi fil ardi maraha eh mana fikiran? Quran ha ni nak datang Golat tamsiil ardi marah. Dengarlah kamu berjalan di bumi dengan kerana sombong. Mari jalan tu nabi najib itu berapa? Patas kutu bizarika min ainillah. Maka kamu akan gugur daripada pandangan Allah. Siapa jalan macam tu berlagak sombong. Dia akan gugur daripada pandangan Allah. Maksudnya Allah tak pandang ni ya. Albasik itu lah. Dia tak pandang aja tu. Macam ni. Emang. Mana orang tu, orang tu kira Kopah bin hampak kan. Allah tak pandang mana Rahmat Allah tu takkan Dia tidak akan mendapat pandangan Rahmat Allah, Aku maksud Rahmat ni, bila terlepas pada pandangan Rahmat Allah berarti Dia tu mengundang laknat Allah dia, dia dua tu Kalau dapat rahmat, makanya Terselamat daripada laknat, kalau terjauh Bila rahmat, berarti mengundang Laknat daripada Allah Maka kalau yang berjalan macam tu dia Imam dia kata maka dia akan gugur dia akan gugur daripada panangan rahmat Allah maka dia akan dilaknat oleh Allah. Wala takrahu ai yamshi amamak. Dan jangan merasa macam kalau ada orang berjalan depan kita kita takut. Tak suka. Kita nak depan ni, kita bila, kan. Kalau kita dia kan mesti ke orang depan dia kepala kan. Belakang ni yang yang mengikut balk bos depan kepada gangster depan kan. Jadi kita tak suka, gitu je nak depan. Nak jalan belakang orang tu kita tak, kan. tak boleh. Tak suka nak jalan depan dia. Kan? Wala tahibu an yu'a Atibaka wa yamshi Dan jangan, -jangan jalan dengan sembah kata jalan terjengkit-jengkit. Hmm. Itulah selalu jalan macam bontot-bontot. Style dia ada kan. Ataupun Jangan sengaja jalan lambat-lambat menyebabkan orang belakang macam tak boleh nak jalan. Maksud jalan ni pun sama menyumbat kereta ke, ni kan. Saja dia duduk lane nombor buat, buat buat buat 30 kan. Orang nak potong pun pasal ni kan. Tak dilo ada once setiap hati sebab kita ni ha kena, lah, kena. nak gitu. Kalau nak potong dulah dari kiri betul ini boleh leceh yang masuk bosih-bosih kita ulang-ulang kadang-kadang kita nak cepat kan nak pergi lain kanan tapi tu dia 30 40 ya belakang kanan bile kita nak potong dah tadi ha, ni don kita nak alamat ni kita kan tinggal kat itulah pula kan ha, mana yang boleh dikias ke ke lah jangan jadi penghalang kepada orang belakang kalau kita rasa nak menjadi kiri kita, kita di depan kita kena jalan dengan keadaan secepat supaya tak memberi kesulitan ataupun kesayahan atau mengganggu orang di belakang fainna zalika min akhlaqi mutakabbirin begitu sesungguhnya sifat yang dimukainya itu adalah Sebagian akhlak ataupun karakter orang yang takabur Orang yang takabur ni tak bawa masuk syurga pun. Nabi dia kata walaupun ada sebesar zarah takabur kibir dalam diri ni takkan bawa syurga pun. Wala tukatu al-iltifad wa anta tamshi. Jangan membanyakkan toleh sana toleh sini ketika berjalan. Jalannya selalu kan ilmu esehi ya. Oh ya, betul. Dalam kena rendahkan pandangan. Sunnah Nabi jalan rendahkan pandangan. Bukan tunduk, rendahkan pandangan. Tunduk lain, tunduk jenis yang di dalam hangga pula kan pokok kelapa -kok depan ni. Rendahkan pandangan, kan. Kami mata bukan tunduk ke kepala. Rendahkan pandangan maknanya pandang ke, ke bumi. Orang-orang tak tahu ni kalau dia berjalan dia akan biasa memandang bumi. Dia akan ingat ini satu yang akan masuklah ni. Bila dia berjalan je, dia dia, dia tengok, tengok bumi, tengok tanah. Lepas apa dia kata, satu-satunya aku masuk dalam tanah ni. Kan. Aku akan mati kan, tanah-tanah. Ni pada pandang atas, dia tengok. Ah, Dia nampak, rumah seksi lah, kereta besar, rumah besar, macam-macam nampak kan. Kaiban orang, keburukan orang ke apa-apa, kan? dia kan nampak lah. Kita jaga pandangan, jembatkan pandangan, selamat. Kita jagalah pandangan kita. wala taqafuq fi tariqika limujarradil fudul janganlah kamu tiba-tiba je berhenti tengah-tengah jalan untuk hanya hanya untuk mendapatkan sesuatu kelebihan atau terjumpa sesuatu perkara yang baik tanya tiba-tiba je berhenti kan dia accidents ke kan? eh langgar belakang tu jadi dia berhenti ke tengah tengah jalan tu padahal kereta dia taklah teruskan boleh gerak tepi kan kat situ juga dia berhenti tu kan ada dua apa kalau dia macam kita belakang jam tu ada dekat betul-betul gitu lalu macam tu kan betul kan? so, Nakkan apa kerja macam depan ni, rupa punya lah bapa, langgar sikit je Kat tengah-tengah tu juga ada berhenti kereta dia, bertegak, bertegak, bergaduh, engkau, pelanggar, tengah ni Eh, siap lah pergi tepi dia pasalahnya, betul? Dulu kau Kita tepi lah, kata lah. kat tepi tu, lah. jangan ganggu orang lain Kat situ tengah-tengah tu juga, dia nak berhenti turun Setelah lagi datang pula si siapa yang tukang, apa? Lah. tukang tech kereta tu kan Pun parking tengah-tengah tu, lah, ha, lagilah teman kita tengok ni pun mata dia gerak terus je ni. Tak apa, tak apa, benda saya. Sebelum ni tu. Tunda. Ha? Sebab ni akan jam pasal apa la kan. Rupanya benda kecil kan. Sampai dah kan, ni. Maksudnya kat sini kan. Maksud jangan kalau di maknanya jangan kita menghalang orang lain tu macam yang benda tu kalau jalan misalnya orang orang lalu-lalang, kereta ke, jalan raya ke, jalan kaki ke apa pun, jangan kita menghalang oranglah. Kalau kita berzi tengah-tengah menjawab orang lain pun susah. Wakanna alaihi salatu wassalam adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam izah masyah jika beliau berjalan, ya taqallau kaannama min sababin. Nabi ni berjalan seolah-olah sedang turun bukit. Orang kalau turun bukit, tubuh negeri tempat tinggi. Macam ni berjalan, macam agak laju sikit, tak juga ni, macam agak tapi bongkok sikit ke depan itu dalam hadis Masih orang nabi kalau berjalan situ macam bongkok sikit kemudian seolah-olah macam sedang menurun-menuruni menuruni anak bukit ataupun tempat yang agak tinggi. Selalu nabi berjalan. Wa izannu liya min wara'ihi waqafa wa lam yaltafit dan Kalau nabi itu dipanggil maka daripada belakang maka beliau akan berhenti dan tidak akan menoleh. Kalau orang panggil kan? nabi tak Sambil jalan, semo satu menjejalan. Nabi kan berhenti, mengalihkan badan seluruh badan nak tengok siapa yang panggil. Itu adab Nabi, adabnya akhlak. Tengah dengar orang panggil, ya Abu qasim ya Muhammad, ya Rasulullah. Nabi akan berhenti, pusing seluruh badan tengok siapa yang panggil. Tak ada main jenis sebenarnya. Ah, weh. Sambil-sambil berjalan kan. Itu bukan akhlak Nabi lah. Itu Selesai bab jalan. Mana dia masuk belakang? <Sesan> Walau kerana wajib kata semua izah jelas jika kamu duduk. Tak duduk di mana mana bersendirian ke duduk, duduk dalam majlis ke duduklah, duduk di dalam masjid. Dikahfuzi ala orang tiga dengan sentiasa menjaga aurat Wa ijlis mustakbilan lindki belakang. Bila kita nak duduk di mana mana, sama ada nak tunggu semayang ke, nak duduk dalam masjid si matimbang ke atau nak duduk dan Allah sentiasa pastikan kita ni menghadap kiblat. Itu yang terbaik. Kalau yang saya tak boleh dah kan, Senangkan saya kiblat, kan saya mudah kiblatlah. Kurang mengadap kiblat dia. Ha jadi dia yang majoriti tu menghadap kiblat. Kalau nak duduk, kalau duduk seorang macam ni nak tunggu semayang ke, nak berzikir ke baca ke, nak bertafakur ke apa segitulah. Pas sebaik-baiknya pilih kita duduk tu menghadap kiblat. Ala hayatul khusyuk wal wiqar. Dalam keadaan yang hati yang khusyuk dan penuh wibawa wa la takatharu al-ittiraf jangan duk macam apa dia istiraf dia macam macam tak selesa dia duduk dalam majlis pun dia resah dia Tak pernah ada pusing ini buka <Sanai> dan tutup ini istiraf wa dan bergerak-gerak walqiam min majlisika dan berdiri dan pergi daripada majlis sekali ada keperluan ke tu lambatlah kan mana dia duduk tenang khusyuk dengan penuh hibau penuh penuh rasa hormat di keyakinan diri kan mana nak duduk saya nak nak duduk dengan ni pun jadah je kan nak duduk dengan tenang ni pun satu menjadah je kan Allah, Jadi beri mananya kita nak, nak jadi kekasih Allah ni nak jadi orang kesatria ni pun dalam duduk pun nak kena jaga belum bronjite jaga lidah ha jangan berjalan melangkah pun nak ha, jaga nak duduk diam pun nak dijaga-jaga juga mata ha, kiblat hati kusyuk tak bergerak-gerak tak banyak dah dosa hadis macam wa iyakannallaha kamu takuti ataupun janganlah kamu wal dan memperbanyakkan min haqia jadi kita jangan terlalu banyak gauk sana gauk sini duduk kan jadi, yang tu pula ada gaur ah gauk gauk gauk, gauk, gauk kan? wa tantik dan menunjur kaki. Ha. Jangan menunjur kaki. Khususnya kalau orang tua penat ke tudung cerita lagu kan. Tengok kadahlah kalau wuduk dah tadi tahnikah menunjur sebab kadang-kadang dia letih sangat duduk sampai tiga jam Nak menunjur juga kan. Dan dilarang sambil jangan memperbanyakkanlah per -per dia kata al jangan memperbanyakkan daripada geruk-geruk menunjur kaki wa dan sendawa. Eh uh. Satu masjid tengok kan Kalau boleh dia Tampilan Tutup mulut Bunyi pun kasi Kasi hilang masjid lah Watasa'ub Mu'ab Haa Suruh kan Huruf apa Makraj Ha tu keluar kan Coba kali-kali lah tu Fi Ujuhin Nas Di hadapan Manusia Haa Kalau belakang Okey sikit okay lah kan tak ada orang macam ataupun orang masuk tu orang tak banyak tumpul kat situ ini betul betul kat depan tu lah Jadi kat situ lah ada sendarua kat situ lah ada melunjuk kat situ lah ada gaul gaul kat situ lah ada menguap sebagainya tempat tempat ni jangan lah pergi belakang belakang lah cover cover sikit jika kamu terasa mengantuk dan petang dilanda menguap padah يدك اجبره على ثيغان letaklah tangan kiri kamu di mulut kamu tutup kan ada senang kata dekat kita macam ni ada senang ayat macam ni Mula -mula. Saya pernah tengok ulama' tu dia kata tutup hidung dia buat tu lah katakan kat masa dia kalau penua dia tutup hidung Tanggul. <coughs> wa iya wa kasroh tu dihki dohki. kamu berjaga-jaga berhati-hati daripada Memperbanyakkan kertawa. Kertawa. <laughs> Jikit -jikit. <laughs> banyak akan tertaul. Taul. Hahahaha. Sikit-sikit. Hahahaha. banyak. Wa innahu yimi tu Sesungguhnya ketawa banyak itu mematikan hati. Sesungguhnya ketawa itu mematikan hati itu so, dalam apa channel apa apa apa dia kata laughing is benda tu. Lah. dulu silawan kan? mtv7 apa dia ada tu dia punya apa slogan dia tu ketawa itu penawar bagi apa lah nak lawan dengan, dengan Hadis Nabi Sini Nabi ya. Hadis Nabi kata Ketawa tu Mematikan hati Dia kata ketawa Suruh ubat kepada Apa nak Keciliaan Saya tak ingat lah Lama lah dulu lah Zaman-zaman dulu lah Apa dia Luster is the best medicine Kata-kata lah, Dia, dia kata-kata Dia lah Dia punya Nak putar belik lah, Berlawan dengan Kita Agama kan Kita pun yang Betul Kita pun ikut Tanpa beli baju kan? lah ke kita semua ini, bang tu, kan? padahal menentang sunnah di nabi yang terang tak perasan. Jadi banyak ketawa ni mematikan hati. Apa ini? Staf atau apa kamu mampu entah je ja Allah doh kaka, kaka. Jika kamu mampu maka jadikanlah ketahuan itu atabasun senyum. Apaan mahu lakukanlah. Kalau nak ketawa sangat pun senyum macam lawak sangat tuan kan. Iyalah. Kalau Said bin Jubair waktu berhadapan dengan Hajjaj kan. Dia pernah tanya, kenal lah, dia pernah tanya esok Hajjaj ni siapa terkenalnya dia mesti. Ya Hajjaj ni tahu. Kitalah Hajjaj. Allahuakbar. Hajjaj ni terkenal dengan kisah yang dia dah bunuh 1000, 1000 sahabat dengan Tabin. Nabi Islamlah dia masa ditangkap Said Menjubil ni tabi'in antara chief tabi'in antara yang top 10 top 10 dia Said Menjubil rahmatullah alai dia ketika ditangkap oleh dia Hajjaj menyuruh masa Hajjaj nak bunuh dia berlaku satu dialog antara dia dengan Hajjaj dalam macam sabah tu ada panjang secara salah satu soalan Hajjaj tengah tanya dekat tanya dekat, dekat Said Menjubil dia kata kenapa kuliah kau tak pernah ke kenapa aku lihat kau tak pernah ke jadi jawab ni kata perlukah soa manusia yang dijadikan daripada setitik air mani yang hina daripada tanah yang hina perlu kita tahu? Kata Satu dia dia ni akan dikembalikan ke dalam tanah, dan akan jadi reput dia akan dibangkit kemudian menghadap Allah Subhanahuwataala. Perlukah dia tahu Patut bila kita tahu? So, Jawapannya tu hajat tu diam. Tak kemudian, di dia mahu jawab pasal tu. Kemudian tanah ialah sir. Walakum min majlisika hatta takpulu hatta takpula dan jikalau kamu bangunan daripada majlis kamu sehingga kamu mengatakan ataupun baca Subhana kalaulahumma wabiyamlika ashhadu allahillahilanta astaghfirika wa tibilai ini doa kafarat majlis ataupun doa untuk majlis. Subhanakallahumma wabihamnika mahasisih engkau ya Allah Dengan segala tujian bagi engkau Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain engkau Ampun, Aku memohon ampun kepada engkau dan aku bertabat kepada engkau Fakat <tap -tap> warada'an an naman Qala zalika hufira lahu makana fi majlisihi Didatangkan sesungguhnya telah direwayatkan dalam hadis Bahawa, bahawa siapa yang membaca doa tersebut Maka akan diampunkan baginya apa-apa kesalahan ni dalam majlis tersebut Mungkin kita melanggar adat-adat dalam majlis kan Tak dapat nak tunaikan hak-hak majlis ke apa Maka dengan baca doa tu, segala dosa yang kita buat dalam majlis Jadi sengaja tak sebenarnya akan diampunkan oleh Allah SWT 8 ah, Apa ni Ini bab tidur juga Panjang ni Cukup kuat setakat tu Kita sambung minggu depan jadi itulah kesimpulan dia, kita ni banyak cerita bab ni, banyak cerita pasal adab lah. Maknanya kita di dalam seseorang yang ingin menempuh jalan menuju ke akhirat, ataupun menempuh jalan tak sawah, menempuh jalan untuk menjadi kekasih-kekasih Allah ni. Untuk menempuh jalan orang yang bertakwa ni, antara yang penting sini perlu menjaga adab lah. Bila kita menjaga adab dalam setiap perbuatan kita lah dia cerita lidah bagaimana jaga lidah jaga kaki jaga duduk pun ada adab, -adab dia. kemudian aku ni masuk tidur banyak je lah adab-adab jadi dengan dengan kita menjaga adab dia, maka akan lahirlah akhlak yang boleh Dan Nabi Muhammad SAW berkata nama bu'aistu li'itham nima makarimal akhlak sesungguhnya tidaklah aku ni diutuskan melainkan untuk menyempurnakan akhlak Islam ni dia punya puncak dia climax dia akhlak Orang kafe dia tak tengok berbanyak, kita puasa, berbanyak, kita semayang tajuk, berbanyak, kita percukuran, berbanyak, kita zikir dia tak tengok orang tu. Orang kafir akan terkesan dengan akhlak orang Islam. Apabila akhlak orang Islam betul-betul sempurna, baik, maka dia sendiri akan terkesan dengan Islam. Mayanglah banyak mana pun, janggut beban tu mana pun. Tapi kalau akhlak buruk, dengan kawan kafir orang Islam dia pun tak boleh. Betul. Jadi kita usaha ya ialah saya pun nak berusaha lah, semua kita usaha insya-Allah kan, untuk baik akhlak kita. Apa tu akhlak? Apa tu akhlak? Apa tu akhlak? Jadi dalam mihyah, makadaki de bas apa tu akhlak? Lah. Maka ni yang terbaik dijumlah. Mulai-mulai dia akan makadaki ni dia akan apa? Mulai dia akan keluarkan segala ayat-ayat tentang akhlak. Kemudian dia akan riwayatkan hadis-hadis tentang akhlak. Kemudian dia akan nyatakan asal-asal ataupun kawal kawal para-para sahabat tentang akhlak. Sebenarnya Ali kata akhlak itu apa. Bina Masyarakat itu kata akhlak itu apa. Semua lah. Yang sahabat-sahabat yang pernah mengatakan, dan mendefinisikan apa itu akhlak. Juga tabi'in, tabi para-para tabi'in, tabiat tabi'in, termasuklah imam, imam, wistah, imam, syafi'i, imam, maliki, semua. Semua kan akan, akan ada pendapat mengatakan apa itu akhlak. Akhirnya dia pun ambil semua, dibuat satu kesimpulan. Kemudian tadi. Dia kata semua yang diorang kata tu memang betul lah akhlak Dia tak berhati lah dia kata ini salah ni tak betul Dia kata semua tu betul Tapi sekarang dia kerana terlalu banyak sangat Yang ni kata akhlak baik macam ni Yang ni kata akhlak yang baik macam ni Yang ni kata macam ni Sekarang ni macam mana pun Maksud dia, maka dia pun buat kesimpulan Dia kata akhlak yang baik adalah Keseimbangan di antara tiga perkara Akhlak yang baik adalah Keseimbangan di dalam tiga perkara Yang pertama akal Yang kedua nafsu Yang ketiga emosi Jadi manusia ni Dia ada yang akal dia Allah bagi lebih tinggi akal dia. Dan ada setengah orang tu Allah bagi akal dia kuat Dan ada setengah orang tu Allah bagi dia nafsu kuat Ada yang bagi nafsu dia lemah Dan ada setengah orang tu Allah bagi dia eh, dia ni Perasaan atau emosi dia <coughs> Dia ni Suat perasaan, mudah ikut perasaan. Ada yang tu, dia tak ikut sangat perasaan. Jadi, maknanya kita kalau kita dapat seimbangkan tiga perkara, inilah yang dikatakan akhlak yang mulia. Contoh dia bagi, kalau dari segi akal, misalnya, satu orang tu, dia kalau akal dia tinggi sangat, terlebih sangat pun tak boleh. Pasal apa, dia akan jadi sombong. Dia akan pelagak. Dia akan rasa dia pandai. Jadi, dia genius dia paling cara, akal dia Allah bagi, memang genius misalnya kan. Jadi kalau dia mempergunakan akal dia sampai ke tahap maximum, akan timbul lah rasa riak, rasa tak tahu pun, rasa dia lah paling best, paling pandai. Rasa dia, dia ada akal. Ataupun akal yang terlalu rendah sangat pun tak boleh juga. Kenapa dia yang bodoh? Bila bodoh, dia kena bully dengan orang, kena tipu dengan orang, kena macam-macam. Mana bodoh? Orang-orang bodoh sangat. Sampai orang, orang tipu dia pun, dia pun bodoh atau apa pun tak boleh. Jadi kena seimbangkan akal tu. Mereka dia kata... Dan seimbang bukan buat tengah-tengah. Dia kata, seimbang ni tengok keadaan. Ada Adakala kita perlu up sikit sampai tinggi juga akal kita tu. Ada Adakala kita perlu turun sikit. Ha, dia tengok keadaan. Bersesuaian dengan keadaan, kita kita seimbangkan akal tu kan. Ada tempat yang perlu digunakan mungkin maksimum, kita guna. Bukan tak boleh guna maksimum, boleh. Tapi tengok tempat, oh keadaan ni tak boleh ini, nak kena pakai maksimum ni akal. Pakai, bukan tak ada perkara dong. Tapi jauh keadaan. Nanti ada keadaan lain pula, oh tak boleh ini kena turun sikit akal. Kena beratuh bodoh sikit buat-buat sembodoh sikit. Jadi itulah menyeimbang-menyeimbangkan mengimbangi ni maksudnya tahu bila nak nak kontrol akal tu. Itu satu, akal. Kedua dia kata nafsu. Nafsu ni pun dia kata perlu kontrol. Kalaulah nafsu terlalu tinggi, paham-pahamlah kan kalau nafsu dah, mana ni dia menggunakan nafsu di tahap maksimum mana semua rosaklah. Tak kira nafsu makan ke, nafsu seks ke, nafsu untuk apa lah nafsu tu kalau dah digunakan Yang tahap maksimum kau besar lah itu standard semua paham tapi bila kau ser. Dan tak ada nafsu langsung tak boleh. Tak ada nafsu langsung tak kawin lah dia tak ada nafsu langsung tengok perempuan Saya kayu je. <tongan> tengok nasi makanan pun macam macam pasir tak makan langsung mana-mana dia pun mati. Tak ada nafsu langsung tak boleh juga. Nanti dia perlu kontrol nafsu. Ada kalanya perlu uh, perlu gunakan nafsu tu, tu tahap yang maksimum. Ada kalanya perlu gunakan atas tu tahap minimum tak semakin seimbang teman dia tengah-tengah tengok keadaan juga perlu maximum-maximum perlu tengah-tengah atau -tengah, tengah perlu minimum-minimum seimbang ikut ikut keadaan dan yang ketiga emosi emosi pun macam marah sentuhnya kan kalau marah sangat terlalu pemarahan habis semua lagi takut kita kan Sikit sikit nak marah dengan bini nak marah dengan anak nak marah dengan kawan nak marah dia, semua dia nak marah habis semua lagi kita kan Amak boleh nanti ada situasi tertentu macam berperang dengan musuh ke bila itu nama Amak marah mesti anak Itu boleh mana ataupun takde marahlah langsung pun tak boleh. Kan? Orang buat lagi bini kita tak apalah ambillah tak marah langsung kan. Tak boleh dia. Jadi anak kita deraka tak sembahyang pun kita tak apalah tak marah dia tak boleh lah. Dia dia makna kena kontrol juga, kena seimbangkan emosi dia. Kadang-kadang perlu buat tahap minimum berkaitan minimum kalau kadang-kadang perlu diminimumkan, minimum. Kalau tengah-tengah, tengah-tengah. Jadi, Imam Abdul Baru Singkura, itulah dia yang dikatakan akhlak yang mulia iaitu menyeimbangkan tiga perkara. Akal, nafsu dan emosi. Bagaimana siapa dapat menyeimbangkan tiga perkara ini, maka dia telah memiliki akhlak yang mulia. Dan macam mana nak seimbangkan benda ni? Macam mana? Atau bila nak guna tahap maximum, bila nak guna tahap minimum, bila nak guna tengah-tengah? Ha, benda ni dikata pengalaman bercampur dengan orang yang berpengalaman dan kita sendiri akan dapat pengalaman ataupun kita akan bisanya kita diberi oleh Allah dengan akan hikmah dengan hikmah dan pengalaman kita akan dapat kontrol tiga perkara awal-awal tu mungkin susah kita nak seimbangkan tak tahu bila nak pakai mesinum bila nak bina orang lebih naik-naik kita kita bercampur dengan orang yang berpengalaman dengan orang yang berilmu yang berpengalaman dan juga kita sendiri juga akan akan menimba pengalamanlah dan juga dengan hikmah yang Allah beri kepada kita InsyaAllah kita dapat dapat Kontrollah tiga perkara ini Itulah kesimpulan oleh Imam Ghazali Dalam isyad Pemakna As asla InsyaAllah sirup Jadi Sebelum <tuh> ada sikit lebih kurang Yang sempat saya sampaikan Sebenarnya Ini semua daripada Allah SWT kan? Yang baik itu semua daripada Allah SWT Ta Yang tak baik itu daripada kelemahan saya lah jadi saya minta ampun rahmat Allah minta maaf maaflah tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu bagi saya dan tuan-tuan faham dan juga taufik untuk kita amalkan dan sampaikan insyaallah. Jadi ditutup majlis dengan kafarat majlis, salam bagi kami, saudara lailaha illallah astaghfirullah jazakallahu khairan. Subhana rabbika rabbil izzati alama wasalamun ala mursalin